Костянтин усміхається, знов прикриває повіками очі, згадує патріаршого осетра і, мов би, повторюючи жест на його повітання, лінило ляске в долоні Лясь лясь. Тоді починається те, заради чого піднято сьогодні всіх чинів імператорського двору числом 18 вищих сановників, 60 головних чинів та ще 500 чинів нижчих. І всім видно царського весіарія парадні строї, такі ошатні, коштовні, що за них можна б купити цілу державу, якби вона десь продавалася. І все те осяйння золота, парчі, весь той багрянець, всі перли – Самоцвіти, шовки, влатії, срібро і дорога зброя призначалися лише для того, щоб ось тут, на Амастріанському форумі, підручні катів-ємнухів вихопили з кожного десятка болгарських бранців по одному, з допомогою воїнів потягли їх до горнів, повалили на землю, пригнітили ланцюгами, а кати. Вправно видобули із горні розпечені до білого жигала і серед лиховісної мовчанки, яка зависла над формою. пішли до приречених. Тільки дзвеніли ланцюги на нещасних, які мовчки борсилися, напружуючи рештки сил, безпорадно рвалися з рук своїх мучителів, силкувалися бодай звести голову, що може востанє глянути на білий світ затоплений величію й осяянням ромейських коштовностей. Та не вдалося жодному з них навіть того, кати твердо підходили ближче і ближче до полонених, була страхітлива дружність у їхніх руках. Точно вивіреним жестом кожен з них опускав своє жигало і над тісним форумом вдарило тисячу голосу ревіння вдоволених початком видовиська Ромеїв, і потонули в ньому нелюдські скрики болю перших осліплених болгар. Сивок стояв третім у своїй десятці. Тепер не дивився довкола, мав очі, втуплені тільки вперед, тільки туди, де творилося найстрашніше, бачив, як позбавили зору перших. Потім сперед нього хопили наступного, хрипіли поспіху пенчники котів, звеніли ланцюги, рознісся над форумом перший пах горілий людської шкіри. А сивок стояв заклякло нерухомо, все, що ділося, мов би його не обходило. Він теж ніби перетворився на глядача як отій Ромею в пишному одязі взятому з імператорських комор задля свята. І так ніби простому бранні не можна дивитися, як випікають людям очі. Не той буде смак чи що? Йому не вірилося. Як же так? Чому? Навіть забув, що не болгарин, що не підлягає покарі, за болгарські гріхи. Хоч які там гріхи в людей, які не хотіли надягати на себе чуже ярмо. Думав тільки про те неминуче, що мало статися. Він востаннє побачить сонце, світло, вогонь. І той вогонь, що стільки разів приносив йому найбільшу радість, стане для нього прокляттям, навіки позбавить його зору, кине чорноту. Як прийшов з темря маленьким хлопчиком, що плакав посад чужого шляху, так і пішов під тьму. а ще жив. Задля чого вбирав у свої очі найбарвистіші дива землі. Кому до того діло? І в ті останні хвилі, що лишалися йому перед тим, як потягнуть і його до ланцюгів, сивок перейнявся ще Вищою, ще дикішою зненавистю до всіх отих потопаючих у коштовностях блазнів. Йому хотілося, бодай чимось, показати їм усю свою зневагу. Тому, коли потягли його прислужники до ланцюги і зависли на ньому, щоб звалити на землю, він струснув їх з себе, стіпивши зуби, випростався – Весь випружився на зустріч Катові, що вже ніс своє розпечене не жигало, а тлуми заривли від насолоди розкоші. Відмовився, відмовився від ланцюгів, білий болгарин відмовився. Імператор милостиво махнув рукою, даючи знак прислужникам, щоб відійшли від цього ока. теж було цікаво подивитися на цей нещоденний прояв мужності. Він виставив наперед себе долоні, щоб заляскати в них, як тільки звершиться неминуче над Білим Болгарином. Всі тепер стежили тільки за оком і за Катом, який наближався до приреченого. Кат відчував увесь надмір скупчення уваги на ньому. Він намагався бути якомога Байдужішим і спокійнішим у своїх рухах, що ніколи не доводилося йому ставати бодай на мить найголовнішою дієвою особою в столичних ділах. І він давно мріяв про таку мить. У нього були свої обрахунки з цим світом. Він тяжко ненавидів усе живуще, від найубогійшого жебрака до самого Васелевця, ненавидів усе те, що не був такий, як усі. За своє каліцтво, за свою неповноцінність. Колись давно ще за іншого імператора він не був катом, був юнаком з багатої родини, любив життя, людей, вподобав одну дівчину. А що вона не віддалася на його мовляння, то заманив її в дім до свого приятеля і там, удвох з приятелем, зґвалтували ту непокірну дрепу. Все обійшлось б гаразд. Але виявилося, що в Дурепи були бельми впливові і багаті родичі. Про справу стало відомо імператорові, молодих винуватців кинуто до в'язниці, де вони довідалися про повеління Василевсе. Їх обох мали спалити живцем на форумі бика. Тоді він випросив осторожі ножа, безжально відпанахав собі все сароміцьке причандаля в рівень і з черевом, і передав імператорі словами, «Хочу служити твоїй царственності головою, а не соромом, який я одрізав сам собі». Те, що грішило, ти покарано. Завіщо ж хочеш позбавити життя мене бідного? Імператорі сподобалася мужність розпусного юнака. Він зголів його вилікувати і зарахував до двірської служби на посаду ката. А того другого спало наживцем на формі бека, хоч провина його була набагато меншою. Довгі роки прожив кат у цілковитій невідомості, загублений серед безлічі євнухів, яким аж кишів великий палац, Кликаючи косі Євнухи мрію відплатити світові за свою гнебну відмінність до всіх інших людей, йому ще пощастило в службі. Він сам став караючи рукою, з насолоду виконував своє катівське ремесло, але незабаром переконався, що від тривалого заняття тим самим ділом злість з нього кудись зникає. Не відчуває тепер нічого, крім, у тому й байдужості. Далі тримався за свірими слову, бо не здатен був більше ні до чого. Боявся, щоб не відібрали в нього хоч цього. Тому вважався одним з найретельніших катів. Але сьогодні в ньому прокинулося давнє. Сьогодні на ньому хрестилися всі погляди. Сам імператор стежив за кожним його порухом, Сьогодні він їм усім відплатить за свою неповноцінність. Він покаже, як це робиться. Вони ще ніколи не бачили і, мабуть, ніколи і не побачать такого управного, такого точного і нещидимого ката, як він. Ось він їм покаже. І кат йшов на Севока всіма своїми роками ганьби, приниження, м'з до нього всю свою. Нерозхлюпану злість, жгала стала мов би, продовженням його рук. Він посував його наперед себе неначе свою відплату, а той дивно білий молодий болгарин, що кинув виклик долі, мав стати для нього втіленням викликаної в катоїм серці помсти. Імператор заніс долоні для плескання мужньому болгаринові, за його витримку Бо не кожен здобудеться на такий вчинок Відмовитися від ланцюгів І стоячи зустріти найстрашнішу кару Костянтин хотів належно поцінувати Поводження білого болгарина Імператорі долоні мали сплеснути в ту саму мить Коли червоне залізо випалить бранцеві очі Мить наближалася з кожним новим катовим кроком. Кат йшов швидше і швидше. Всім було видно затятість на його безбородім обличчі. Всі бачили, як правно націлюється він своїм жигалом у очі полоненому. І от сталося чудо. Кат, мов би, наштовхнувшись на щось невидиме або ж спіткнувшись на рівному, Спрожуху зупинився і став присідати повільно і безпорадно. Жгало випало йому з рук, а він осідав нижче і нижче, потім незграбно перекинувся на лікать правої руки, ще видно спробував затриматися подаль в такому положенні, але не спромігся і на це впав навзнак і лежав так... Ніби ждав, що прийде інший кат і випече очі тепер уже йому самому. Ніхто нічого не міг збагнути, не розумів, що сталося, і сам сивоок. Він уже бачив, як наближалося йому до очей страшне жигало, відчував його палання себе на обличчі, зосередився на одному лиш намаганні. Не заплющити очей, ще бодай раз глянути на світ, хоч уже не бачив нічого, окрім тої ядучої червоності, яка наближалася невідворотно. Ізненацька впав кат. Що з ним? Може, побачив він у глибині очей, приреченого весь жах і всю незміряну злочинні, зробленого ним за довгі роки вірного служіння Веселевством? Та де там? Просто серце в ката від надмірного напруження розгрілося злістів так, що притягло до себе зсього тіла зайве речовину і шкідливі соки. Ката облили водою, але це не допомогло. Йому спробували дати ліків сперцю, кинули кров з руки, він не подавав ознак життя. Тоді його відтягли набік, щоб не заважав а на місці ката став один з його підручних. Знову вклав ж гало до горна, а звідти вихопив нове. Ісивок все-то відмічав, так ніби йшлося не про нього, а про когось стороннього. На нього найшло якесь здерев'яніння. Він знову готовий був стояти і ждати, поки наблизиться новий кат. Бо, може й цей, не знесе погляди його сивих очей, теж прочитає в них те, що прочитав його попередник, і його теж відтягнуть, як здохляку. Але тут раптом вибухнув натовп, якому перше довелося бути свідком такого чуда, і через те спершу запанувала розгублена мовчанка. Сам імператор трохи розгубився від такого дивного збігу обставин. Він не зміг подолати свої розгубленості вчасно, не встиг випередити натовпу, а натовп ревів у одне горло. «Помилування! Милосердя!» Новий Кат уже йшов до Севоока. Він не прислухався до того, що там реве натовп. Тоді імператор, щоб не було запізно і щоб не прогнівати милосердного Бога, який поклав перст, вибавлення на плече білому болгарину, махнув рукою, щоб кат зупинився. І весь форум загойдався від привітальних криків на честь Василеса Костянтина. Найдобрішого і найсправедливішого серед царственних кат відійшов назад. Сивоко відволив бік. Той, хто стояв за ним, став жертвою нового ката. А його чудом – Рятованого. Віддаля поставили навпроти імператора, який кинув на нього погляд цікавості і щось сказав своїм припозитам, чим було виявлено до білого болгарина уже найбільшу ласку, як до обранця високого проведіння, і довго потім в столиці розповідали про те чудо, про перст Божий, що вказав на дивну білявого болгарина і послав йому Порятунок. Сивок не достоїв до кінця на форумі Не бачив він, як осліплено першу сотню і даної одного поводаря Як введено Філадельфію нову сотню Далі ще і ще до самої ночі продовжувалося страшне діло на Амастріанському форумі Константинополь вдовольняв свою жадобу крові і знущань над беззахисними болгарами. А цього, порятованого Богом і Василевством, введено через усе місто ще для одного тріумфу. Цілі Юрмище збігалися, щоб подивитися на нього. Його похід через столицю тривав безконечно довго. Хтось спробував по путі годувати його, хтось давав вина, хтось скидав квіти, а хтось плювався. Зустрінучі на месі блазні, спробували увінчати голову сивоокові баранячими кишками, але він розкидав бзнів з такою самою силою, як перед тим на формі розбуляв катівських підручних, нарешті приведеної до імператорських конюшень де супровідники передали білявого болгарина до рук протостратора з імператорським повелінням вимити бранця в бані, переодягнути його новоромейське вбрання і взяти до служби на конюшні. Протостратор щось казав Севоокові, до того долинали ромейські слова, більшість з яких він, здається, розумів, але хіба йому було тепер до того, хіба обходили його якісь слова – Хіба потрібно йому було тепер будь-що? Він дивився знецявлено на протестратора і мовчки плакав. Плакав не над собою, не над своєю долею, а над долею своїх товаришів, що гинули десь на тісному, обступленому з усіх боків розбещеними натопами Амастрянському форумі, він плакав мовчки, а в душі в нього ридав на весь голос маленький хлопчик з далекої темної ночі, посеред грузького невідомого шляху. Протестратор, який той кад за Мастрянського форуму, був євнух. Так само ненавидів він усіх бородатих, бо ненависть у дрібних душею завжди зароджується до тих, які мають те, чого не мають вони але цьому врятованому чудом він пробачав його бороду і його молодість, і його дику силу, бо своїм плечем той принижував сам себе, а чого ще треба начальникові, коли його підлеглий добровільно виставляє себе на посміх своїми слізьми. Так мав минути цей день для себе ока В ганьбі чужого тріумфу мученець тві товаришів на тісному, обставленому хижими натопами формі, дивовижному порятунку в сльозах, пролитих чинто над самим собою, чи, може, більше над тими, хто зазнав муки від рук безбородих котів. А потім судилося Севокові розчинитися в анонімовності сотень, імператорських прислужників, цих задягнених у комедно-поцяцьковані шати, що повинні були засвідчувати чиюсь та могутність. Йому відведено один цей лихий, трагічно щасливий день, щоб опісля зітерти будь-яку згадку про нього, як про людину. Принаймні, так міркував той протостратор, до якого спрямовано Сивоока. Знав тільки одне – принизити цього варвара, якомога дужче, а там хай зникне серед таких упосліджених і затурканих, яких приставлено було до коней догляданих для колісниць і до коней верхових, до коней самого імператора і до коней вавуклію. Хай собі надягне належний за приписами одяг, червоні чаги, чаги взуття, Червоний скараник з дешевим шитвом, лимонний ковпак, перські хози, хози-штани для верхньої їзди. Хоч навряд чи дозволено йому буде вода раз на коня з цих конюшень, а вже коли на людину надягнено так чи інше позначену одіж, то не лишається в людини нічого, а є тільки Дягачка, яка свідчить про місце її власника в складному, позірно заплутаному, а насправді точно розміреному світі царственного міста. Але ніхто не спитав самого себе ока щодо його бажань розпорядитися своєю долею, а він виявився і в гадці не мав покладатися на когось там, блазенського розцяцьковного одягу брати не схотів. «Обійдуся», – сказав просто. «Коли вже хочете мене задягти, то дайте сорочку, але з простої білі, а не з александрійського царського полотна. Та міцні чоботи, то якусь просту вдягачку, не ліпшу хутрину, але ж у вас з того хутра чорт ма, тільки імператор має там сяке-таке». Стратор, якому припало споряджувати нового конюха, Спробував крикнути чи тупнути на Сивоока Обізвати його «С яким таким болгарином?» Тоді Сивоок розсміявся йому просто в ніс «Не так злегка і не так прудко, пан Сюдранцю Скажи там, кому маєш сказати Що вдягатися хочу так, як сам хочу А ще скажи, що я опріч цього Русич, а з руським князем у ваших імператорів мир. Отож, годилося б мені піднести скаргу проти того вашого коміскорта, який ловив до своєї тисячі людей на всіх шляхах, і кого він привів до столиці, того не знає і Дух Святий, не те, що там хтось. Євнухи сміялися. Сміялися з зграбної ромейської мови Сивоокової. Сміялися з його сподівання на те, що хтось там стане слухати його оскарження і вимагатиме справедливості такого відчайдушного брехуна або ж просто бродника. Бо якщо ти русич, то чого ти няйся аж у Болгарії чи в Македонії? Упіймений брганець, а раз так, то й жди що з тобою вчинять. Не викололи очей? Молись Богові, дякуй імператорові. Послано на конюшню? Шануйся, щоб не накликати нової віри на собі дурну голову. Не хочеш надягати ошатного одягу, а надаєш переваги варварському враню? Темний і затурканий єси. Отож таки, справді місце тобі серед коней, і то на роботі найбрудніший». Вичищати гні, від відсечі, дошки, станках. Жити тобі теж на конюшні, засинаючи на купі теплого гною, знову ж таки, дякуючи Богові, що послав під боки таку теплу і м'яку підстилку. Вже на кінець того ж дня запроваджено сиво ока до конюшні». Але відразу і забрано звідти, бо сталася дивна річ. Коні не зносили нового конюха. Перелякано хропли і ржали, рвалися на привязі, били копитами в станки, конюшні творилися таке, неначе наче вселилися туди нечиста сила. Як тільки виведено звідти сивока, коні стихли. Щоб упевнитися його знову послуну, конюшні зачалося ще несамовитіше. То як, пане веромеї, реготав сивок, чують ваші конячки русських дух, чи ні? Аби ви так чули, то було вельми добре. А то що ж? І чи то ця подія ще додала до слави Сивокової? Чи досить було і чудесного його стілення, та другого дня посунула дивитися на нього маса всілякого столичного люду від найвищих верхів аж до звичайнісіньких пройдисвітів. І вже тут ні про яку роботу не могло бути й мови. Сивок сидів собі на сонечку, задягнений у довгу білу сорочку, з на плечі коловієм. Насмішковато мружився, на прибуваючих З я викреслював пальцем Босої ноги візерунки на піску Іноді вступав з ким У бесіду де Ромею Знанням книжної премудрості Або ж трохи зневажливо І з сміхом Мовлячи про їхнього Бога Якого шанувати ще не навчився Ненавидіти ж мав Дедалі більше підстав Але про це ясна річ Говорити вважав тут зайвим. Прибували магістрі і воєначальники, придворні дами і вільможне панство, хазяїни, ергастерії і махлярі, що на час лишали навіть свої столики у портиках меси, щоб поглянути на те диво, на ті чудом врятовані очі. Ніхто з них не знав, що то очі художника – бо хіба ж про це можна взагалі дізнатися? Хіба в художників не такі очі, як у всіх? Навіть сам Сивок хоч і відав про властивість своїх очей жадібно вбирати всі барви, якби сказав йому хтось, що він може і великий художник, засміявся б так само легковажно, як учора, коли йому обіцяно долю конюха. Власне, хто там і придивлявся до його очей, хотіли просто глянути на врятованого. Сивок став на день чи на два для всієї столиці такою собі химерою, яку гріх було б не побачити. Сього магали неписані закони знудьгованого, пересиченого до краю города, наповненого на добру третину, може людьми, які задихалися від розкошів бо тих, що ходили в шовкових, золототканних шатах, кроплених східними ароматами, жили в домах з позолоченими покрівлями, з дверима слонової кістки, мозаїчними підлогами, спали на ліжках із слонової кістки, їли золотого і срібного посуду. Була казочка про філософа, який, потрапивши в гості до одного з таких константинопольських багачів, Довго дивився, куди б сплюнути, але не знайшов такого місця і вимушений був плюнути хазяїна від бороду. Цивок зиркав краєм ока напихати, мальовниче прикрашене панство. І йому теж кортіло вибрати таку бороду над унизеними перлами опліччям і наплювати в неї з усім смаком. Ото було в сміху, крику, обурення і погроз. Подумки сивок став вибирати підходящу бороду. Хоча й не був певен, що недмінно наплює в неї, якщо подобає якусь, але це вже була якась робота, не за паром борода, справді підлыла до самих сивокових губ. Бери та плюй. Ту була прекрасна доглянена, кругла, розчесена, густо, Напавчена чорна борода, яка розкішно вирізнювалася на тлі бускового шовкого хітона. І сивок втримався від спокуси тільки тому, що не помітив на хітоні жодних прикрас. Тільки застібка фібула із щирого золота. Але й тут впадало в око не саме золото, а форма фібули. Орел пластаний, наче розп'ятий Ісус роботи тонкої і вишуканої. Розбро також добре вельми вдало. Найдивовіжніший ж орел не сприймався як царський знак. Багатий поблиск золота на бузькому тлі хітона у цього чоловіка не мав нічого спільного ні з візантійською розкішшю на показ, ні серебілістичними позначками, звичайними серед того напахченого і чванькуватого тлуму, який обсідав сьогодні сивоока. Бородавра моя була гарна, а орел ще ліпший, аж закортіло сивоокові глянути пильніше на цього чоловіка. Та й у того, видно, цікавості до врятованого було більше, аніж у інших, бо приступив він майже при тулу сивоока, чутно було його неквапливий, густий віддих, супіння, чи то Погірдливе, чи то вдоволене, стояв на землі міцно, ледь розставивши могутні, короткуваті, щоправда, ноги, взуті в ремінні сандалії. Ноги якось теж відразу опинилися в полі зору сивого після бороди і хітона з орловидною фібулею. А вже потом охопив він поглядом усю постать прийшлого – і переконався, що перед ним чоловік не зовсім звичайний, принаймні зовнішньо. Мав могутню величезну голову з мальовничо покудленим чорним заростом, не покритим, як то водилися у ромеїв жодною шапкою, товсті, мов у арапа губи, грубезний носяра і до всього цього великого, незграбного, грубого довгасті жіночої краси очі. У цьому чоловікові було повно невідповідностей. Якщо виражали на циклопічному обличчі просвітлені майже неземною красою очі, то не менше здивування викликали і його руки. Маленькі, білі, пещені, дочеплені до атлетичного торса, який видавався навіть під широким хітоном, ноги ж, хоч дебелі і товсті, аж ніяк не пасували до важкого, задовгого, мабуть, тулуба, від чого було враження, ніби чоловіка знизу підпиляли, коротили, як на тому ложі прокруста. Якщо борода в нього являла взірець дбайливості догляду, то чуб на голові, мов би, належав до іншого власника. Такий безлад панував у ньому. З цього могутнього грубезного тіла ждався трубний голос, мов у день страшного суду. Насправді ж чоловік заговорив до Сиволко так м'яко, неначе вистелив шовком. Він недбало махнув рукою, а чий своєю пещеною ручкою на Сиволкову босу ногу і поспитав. "То що? Нога?" Весело відповів Сивок. Згадуючи свій намір наплювати цьому чоловікові його розкішну бороду, дурню, так само лагідно, поплямкаючи губами, наче після солодкого, сказав чоловік: Питаю тебе що то там на піску? На піску було склобочення ліній, покошленість тягарів у нічній пущі. Сивок аж тепер придивився до того, що виробляла його права нога. «Добре, хоч не ліва. Ото?» – поспитав він. «А нічого». Він провів ногою, зітер усе вималюване. Вигладив. Знову чисто поверхня піскова, незаймано спокійна, у перший день творіння. Сивок підморгнув до Ромея і провів пальцем на тій поверхні кілька ліній спокійних, і водночас збентежних своїми вигинами. Ромей розвів руками, потім обіперся в боки, похилив свою в железну голову пробобуч, потім лівобуч, неквапливо зі смаком по товстими губами, обличчя йому взялося плямами заздрощів і недовір'я, але він переміг у собі дух заздрощів, сказав розважливо, «Тут щось є». Тільки тоді виявилося, що він не сам, що його супроводжує, може, з півдесятка, то й цілий десяток людей. Але всі вони не годилися стати тінню цього небуденного чоловіка, затерті, посполиті особистості, непоказні постаті, сірі в людському, з однаковінні обличчя. Хтось там витмився з-під руки в чоловіка з Хтось щось сказав, здається, було мовлено про той начерк, що його просто, граючись, прикреслив сивок пальцем своєї босої ноги. Може, потрактовано той начерк занадто серйозно, а раз так, то заявлено, що нічого він не вартий. За широкою спиною чоловіка спалахнула ціла суперечка, у якій одній доводили, що та лінія не варта нічого. Бо справжню цінність має тільки творене природні потреби і невимушеності, наприклад, слід птаха на узбережжі, а чи поповз в пустині. Що ж до такого несвідомого барварського чину, як ото перед ними, то тут просто нема підстав серйозно говорити. А вже коли бути серйозними, то слід визнати, що цей молодий варвар – Звичайнісінький ошуканець. Якщо і не чарівник, беручи до уваги те, що сталося вчора з катом на Амастріанському форумі. Ні, тут таке щось є, так само ласкаво, але вперто повторив Румей. І сивов, щоб його втішити ще більше, знов зітер намальоване. Показав усім отим мудригелям, Незайману чистість піску, а потім цього разу вже рукою провів кілька таких візерунків, які вмів колись робити лише дід родим, та ще, може, тітка Звенислава у городі його юності-радовості. радогості. – обернувся Ромей до тих, що ховалися за ним. Сказав це з таким вдоволенням, ніби малював не Севеок, а він сам. Царським жестом вказував на візерунки, закликав тих своїх супутників до нової суперечки, але тим заціпило, вони тільки переводили погляди із візерунка на босого, задягненого в білу сорочку і якусь там стару накидку молодого варвара. «Хочеш, я навчу тебе бачити справжню красу?» – спитав урочиста Ромейси Волка. Я вмію робити це і без тебе, посміхнувся той. А чи знаєш ти, отемний варваре, про таємниці гармонії бару? Те, що знаю, невідомо тобі. Ромей трохи відступив от сивоока, відтручуючи тих, що позаду, а посеред них знов вибухнула колотнеча, обурені голоси спліталися нерозбірливе гудіння. Агу, ага, ага, агу. Часто чулося повторюване майже всіма ім'я Агапіт. Гнівливий скоромовці Сивок не міг добрати більше нічого. Зате передній Ромеї видно мав неабияку втіху от того дзищання. Він милостиво посміхався, даючи своїм супутникам волю і час виболкатися, а коли вони трохи вгамувалися, знову звернувся до Сивоока». «Мене звуть Агапіт, я великий майстер. Хочуть до мене учним, а чи антропосом, тобто чоловіком попросту, бо всі у мене чоловіки, і я для них теж чоловік, хоч і звуся Агапітом. «Теж маю ім'я», – відбуркнув Сивок. «Звуся Сивоком». «Хто ти ЄСи? Болгарин?» – Русич. «Неймовірно!» Ліниво здивувався агапіт і ще трохи відступив, шукаючи поза себе когось там, поминив пальцем, випустив наперед себе високого, з розбігними очицями, з руденькою русявою борідкою. І в мене, Ярусич, міщило. Єдиноземець, не підходячи ближче, баском спитав той, звідки ж? А не знаю, знизав плечима сивок. Як ти не знаєш? Скажімо, я з Києва. Кожна християнська душа має знати, звідки вона, де є рід. Не християнин я, збрігав сивок, якому цей міщило щось із справді, судячи з мови, був земляком, якось відразу набрид. Що ж, поганин? Може, і поганин. Як же ти втрапив до болгарів. Чом з ними змішався? А не твоє то діло? Міщило ображено замовк. Побесідували? – спитав Агапіт. Це причудово, така зустріч. Він втішався своєю великодушністю, йому видно самому здавалося, що все на світі залежить від його доброї волі і побажань. Що всі події відбуваються саме так, як того забажалося йому, великому майстрові Агапітові. І ось, наприклад, цього русобородого чоловіка врятував учора не хто інший як він Агапіт. І сьогодні відкрив у ньому здібності Великий, теж він Агапіт. І Болгарина, про якого вже другий день говорить цілий Константинополь, перетворив на Русича знову же таки він Агапіт. Ну, а вже, що дав Севокові ще і на навтігу, хто, хто вже так заперечував, що зробив це тільки він Агапіт». Якби на іншого, то склав би він цілу пісеньку з приспівом, у якому повторювалося б слово «агапіт». Грецьке «агапитос» означає «улюблений». Але майстер був занадто повільний в своїх словах і в думаннях, щоб аж дійти до такої жвавості, як складання чи виспівування пісеньок. Радість і вдоволення він умів виказати самим посміхом, який вимальовувався на його товстих губах, з виразністю, яка рідко трапляється серед звичайних людей. В цей час подивитися на сивоках прийшло кілька незначних, як видно з їхнього одягу, світських і духовних візантійських чинів. І тут сталося зовсім несподіване. Агапіт, попри всю свою дебелість, легко крутнувся до них, війну своєю хламидою вдав у клін, бо насправді колонитися через свою зовнішню негнучкість не міг, зате надолужив це гнучкістю, сказати внутрішньою. Розвів привільно руками, відступив набік, пропускаючи, прийшли до свого ока. Вів себе так, мов би прийшли його найближчі друзі, хоч насправді, виявилося, він їх уперше бачив, так само, як вони його». Чиновники трохи знітилися від присутності такого вельможного пана мерщій, прошмигнули повз вока і розпрощалися за гапітом. А він ще ніби ж кинувся їх супроводжувати, а вже тільки потому повернувся назад і поспитав волка, зігнавши з обличчя улесливість, дарованого перед тим чиновником. Ти хочеш до мене? Ще не знаю. Чого можу хотіти, а чого не можу сказав той, дивуючись Агапітовій поведінці. Не знаю, хто я. Рамки чоловік, хоч рабом не почувався ніколи, і не дійду до цього. У цьому щось є, підніс пальця до гори Агапіт. Це гарно сказано. А ще лівше ти, чоловіче, вималював оті візерунки, на які я ще трохи подивлюся. Це прекрасно, говорю я, Агапіт. І будеш ти серед моїх Антропосів, як тебе? Сивок мовчав, ображений за таку зневажливо забудькуватість, але за спини у Агапіта вивернувся міщило, нагадався йому принципалу, його звуть Сивоок. Сивоок повторив, поплямкуючи губами, Агапіт. Ну що ж, сем'я теж можу бути славний, як і Агапіт. І що може бути прекраснішого? питаю я вас усіх. Видно, він часто звертався з такими запитаннями, ні до кого, власне, не даючи, зокрема, і звик, що ніхто і не повинен відповідати. Бо відразу по своєму вивкові випустив на свій товсті масні губи посмішку, вдоволення, самим собою і цілим світом, який видавався йому сповненим гармонійності, підняв край хітона, змахнув ним, Війну злегка насивока пахощами східних ароматів і пішов, забираючи з собою усіх своїх антропосів. До всіх сивокових пригод далася ще одна трохи незвична, щоправда, те що з того. Не міг відати сивок, що Агапі з його непопливістю був посланячим упертий у своїх забаганках. І вже коли він намірився мати в себе дивом рятованого Русича, то йшов за своєю примхою, мов, балована мала дитина. Ніхто ясноріч не хотів стати на поміч Агапітові. Та він і сам гаразд знав, що годі шукати кінця будь-якої справи там, де його не може бути, серед людей, які мали тільки пишні титули, і не менш пишний одяг тільки завдяки тому, що ціле життя усувалися від вирішення будь-яких справ, не сказали ні разу «так» або «ні». Міг його виручити тільки один чоловік і то сам – імператор. Доступитися до імператора, якщо ти не належав до чинів кувуклія, вважалося справою малоймовірною. Знайти ж людей, що відстоювали б перед Василевсом твої інтереси, було ще важче. Та для гапіта, здавалося, немає неможливого. Він мав золото, але золото мав багато хто, зате ніхто не володів такою правної улеслівістю, як Агапіт. Він міг тижніми вечір і місяцями топтати серед чинів, кланятися їм, улещувати їх, поки добивався свого. Він не знав, що таке приниження, завжди готовий був упокоритися будь-кому, аби тільки вихитрувати задумане для себе. Його відраївали від наміру просити імператора врятованого білого болгарина, тобто Русича, як той сам себе іменує. Навіщо? Хіба мало в Константинополі людей, щоб вибрати з них собі мастія, учня, а то я просто раба? гівліри на аргі ропратії, мідники на халкопратії, дуборізи, Сангарії, будь ласка. А так, хто б дійшов до імператора з такою нікчемною справою? «Так, так», – згоджувався Агапіт, «але», – він вимовляв це «але», підносячи багатозначно палець догори. Сам дивлявся в той палець, поки і співрозмовник теж задирав голову, а тоді Агапіт спокійно пускав собі руку і з півчуттям до свого недуже темкуватого слухача мовив. Так ніби й не було отої паузи із розгляданням наставленого неба пальця. Але коли чоловіків чогось хочеться, то треба вдовольнити те бажання або інакше перестаєш бути чоловіком. Важко і трудно зітхав співрозмовник, але для такого чоловіка, як ви, обдарував його Агафі такою посмішкою, що йому здавалося, ніби його обнімає красуня або ж обсипає золотими монетами. В Константинополі почалися осінні врумалії. Врумаліями у Константинополі звалися особливі свята, які йшли за грецькою абеткою. З 24 листопада по 17 грудня 24 дні. Найголовнішими були дні, що припадали на ім'я імператора К для Константина, скажімо, тому в Румалії вважалися іменинними учтами. Імператора можна було б бачити тепер або ж у Трикліні, 19 Акувітів. Триклін 19 акувітів, один із головних залів Великого палацу, де стояло 19 акувітів, тобто столів для банкетів. Де він возлежав за трапезою, де подавано тільки на золотих блюдах, де слуги ввозили заморські фрукти в вазах чистого золота і таких важких, щоб підіймати їх на столи, доводилося на обшитих позлоченою шкірою в вірьовках, перекинутих через блоки, хитро сховані під стелею трикліна. Але до трапези в трикліні 19 акувітів запрошувано, згідно з ритуалом, тільки точно визначене коло людей, до яких Агапіт не належав. Так само точно за приписами, які йшли ще від попередніх імператорів. Добирено в супор від царствуючій особі на загородні лови, на грища – секаністрії, на кінні прогулянки, на урочисті виходи до храмів і монастирів, навіть на іпподром, де дивитися на імператора могли – Відразу сто тисяч чоловік, які сиділи на мармурових лавах, але перебували в кафизмі разом з імператором, мали право лише таємничені, довірені, найближчі. Та, зрештою, якби навіть Агапіти належав до того вузького кола імператорського оточення, то всіляко виникав до військово метушніви, бо його велике тіло не виносило поспіху. А лінива душа художника прагнула перед усім спокою і волі для роздумів. міг ще дозволити собі стояти осторонь від метушняви, ковуклія ще й завдяки тому, що завжди в достатку мав золоте коштовності для цього збунтованого божевільного світу, де все можна купити. Тож не дивно, що за кілька днів по тому як запала йому в голову примха мати в себе сивока, Агапіто лестив і підкупив, кого там треба, і Василевсові Костянтину, коли він був на іпподромі, обережно сказано про бажання відомого будівничого Агапіта викупити білого болгарина. Імператор страшенно розгнівався за невчасність і недоречність такої просьби. «Яке мені діло до якогось там болгарина, чи хто він є?» – закричав він. «Коли я повинен знати, зачепиться права колісниця за ліву на першому, а чи на другому, повороті?» «Дві колісниці, одна запряжена четвіркою коней білих, друга з кіньми перськими в яблуках, мчали серед куряви, серед божевільного крику сотні тисяч горлянок», Уздовж мармурових трибун, побіля статуй і скульптурних груп, встановлених на подовжній вісій подрому, Візничі розставивши ноги, заклякнувши в напруженні, чим дуже натягували віжки перед обеліском Феодосія, що значив місце повороту, вони знали, що треба будь-що притишити шалений розбіг коней, Міло завернути майже на місці, щоб потім знову мчати по прямій, але у зворотньому напрямку, просто до центру і по дрому, до імператорської кафизми. Але буде ще один поворот і знову шалена гонитва, по прямій і ще один заворот і так 23 кола, 72 стадії, а тоді кінець, мета і або ж вінець переможця, або ж ганьба переможеного. І сто тисяч розпалених, одурілих від крику константинопольців теж знали те саме, а ще вважали, що під обеліском Феодосія чаклує нечиста сила, і голосували ще нестримніше, і від того ревіння коні шаліли ще дужче, звіріли, візничі вдіяти з ними нічого не могли. Колісниці летіли, мов камінь і пращі. Стримувати їх уже не могло нічого. Труби Герольдів оголошували про кожне чергове коло, коли звучали, мов, звук страшного суду, той поворотний стовп мав стати кінцем божевільних гонів. Жахливою катастрофою, розбиттям, розтрощенням, смертю колісниці мчали поряд, ні та, ні друга не могли вирватися наперед, бодай, на посування ліктя катастрофа здавалася неминучою, і подром ревів від захвату і перечуття прекрасної загибелі візничих і їхніх коней в білих арабських і перських яблуках, імператор теж піддався всезагальному шалові, обличчя йому взялися червоними випіками, урочисті шати розхристалися, Квінець з'їхав на бік, і роззямленого рота на бороду стікала нитка слини. Ще мить, ще півмиті, ще небломимість, і тоді колісниця, запряжена четвіркою білих коней імператорської чистої-пречистої масті, якимось незбагненним вистрибом опинилася трохи попереду тої четвірки в яблуках, і першою обігнула страшний стовп. Забираючи собі весь простір, який там був А другій колісниці не лишилося і клаптя вільного місця Вона опинилася поміж першою колісницею і стовпом Перша колісниця вимальовувала розлоги За коло Немов падаюче небесне тіло в своєму останньому світінні А друга – Вергалися в мертву зону того кола, їй не лишилося простору, не було для неї місця. Перські в яблуках коні сахнулися від коней білої імператорської масті. Колісниця зачепилася колесом за стовп, перехлябилися, візничі ще тримався в тому неймовірному нахилі до земної поверхні. Він прокреслив своїм тілом смертельну дугу колесу серед ревища, тріску і реготу відірвалося – Коні потягли колісниця на одному колесі, потягли її перевернутою плазом, потягли візничого, який теж упав і вилетів з колісниці, але ще тримався за віжки. Колісниця розламувалася на лету, з нею летіло заліза й дерево. Візничого било об землю, било уламками, але він ще не відпускав біжок. Перські в яблуках коні немов одержимі демонами». Розтелесовано кидалися то в один бік, то в другий, вони вже і не бігли вперед, а заповзялися, здавалося, дотрощити рештки колісниці, позбутися впертого візничого, їм це зайняло небагато часу. Вони звільнилися і тоді, враз заспокоївшись, потрюхикалися відслідом за кіньми білими, які вже долетіли до мети під тріумфальне стогнення і подрому. Високопоставлений євнух багряним шовковим платком витер слину на імператорській бороді. Костянтин підвівся своїй ложі, простягнув на остип руку за вінцем для звитястя. Йому вкладено в руки вінець. Це була прекрасна мить, тим прекрасніша, що перемогли коні білої імператорської масці. На іподромі завжди панував забон щодо кінських мастей. Кони чорних, вороних, карих, гнідих сюди не допускано, бо ті масті вважано за кольори смерті. Тут любили смерть весело, яскраво. А ще більше – любили світлу перемогу. Кожен з присутніх заздалегідь згадував собі якесь бажання, пов'язане з перемогою коней світлішої масті – коли ж такими ставали коні чистої імператорській масці, то це вважалося як найліпшою прикметою для всіх, найперше ж для царствуючої особи. У імператора в той день був прекрасний настрій, завдяки чому, підкуплений Агапітом, припозив знову нагадав Костянтинові про білого болгарина. Але, здається, ми приділили його до якоїсь служби, недбало мовив імператор. Припозит був приготовлений на будь-яку відповідь. Його поставлено до нагляду за кіньми, сказав він шанобливо, але спожитку там від нього немає жодного. Він поперелякував усіх коней. Цього Барвара лякаються навіть коні, засміявся імператор. Коли так, то віддайте йому тому, хто виплатить за нього лагофету, казни, кантенарій, золота». Кентенарій 100 літр або 7200 Нумим десь около 1,8 кілограма золота, сума на ті часи величезна. Його не обходило, хто саме несе таку суму. Він не знав Агапіта, мабуть, ніколи не чув його імені, а коли і чув випадково, то давно забув, бо чому би мав імператор усіх Ромеїв тримати в голові чиєсь там ім'я. А Кентенарій, за свого ока, за якого ще вчора ніхто б не здогадався попросити бодай номисму, призначив імператор просто через те, що хтось там виявив зацікавленість білим болгарином. А за цікавість треба платити. 1942 рік Зима Київ. Ношуті шрами на своєму тілі, вони живуть, вони кричать і співають, і стримують мене, пікасо.